Трапляються також і відкладні коміри на сорочках – вишивані. Такі самі коміри занесені з Західньої України на Херсонщину та Катеринославщину, де вони нерідко трапляються. У гуцулів, у Галичині, а вишивки барвистими вовняними нитками, що своїм багатством не відстають від вишивок на жіночих сорочках – з'являються не тільки на комірі, на пазухах та на рукавах чоловічої сорочки, але й на її подолі. Для застюбування коміра на Україні скрізь вживають крайки або стрічечки, крім кількох місцевостей Галичини, де для цього вживають шпонки, що за них ми згадували, говорячи про оздоби. Виняток із зазначених форм української сорочки складають оригінальні сорочки лемків з безлічу зборок навколо коміра, на грудях та на спині. З розрізом не спереду, як то буває звичайно, а ззаду, на спині. Подібні сорочки, як ми вже згадували, носять там і жінки. Тільки розріз в жіночих сорочках роблять не на спині, а з боку. Коло лівого плеча. Одежа нижньої половини тіла. А Зверхня поясна одежа. Пояс. Пояс у чоловічому костюмі грав безперечно далеко важливішу роль, ніж у жіночому. Щодо чоловічих доісторичних поясів, то ми про них знаємо так само мало, як і про жіночі. Але є багато вказівок, що принаймні вищі стани суспільства, а між ними і військовий стан, мали вже нерідко й метальові пояси чужоземного виробу. А прості люди задовольнялися шкуратяними поясами, що їх залізні та бронзові пряжки трапляються і в деревлянських, і в сіверянських похоронах. Те саме ми бачимо і за князівських часів, коли, певне, починається вже і вживання або вовняних поясів. Східні впливи, що попередили козацьку добу української історії, то були і за її часів, принесли з собою різнобарні коштовні пояси з шовкових тканин, що їх постачання зі Сходу не припинялись до кінця XVIII століття. Автор відомих денних записок Маркович доручав своїм людям купити для нього в Персії поясів Сутих два, а в другому місці згадує закупівлю хлопцям на пояси павистої тканини. Під впливом моди на східні пояси в Слуцькому, а потім і по інших містах, засновані були з ініціативи польських панів цілі фабрики східних поясів. На цих виробах трапляються й російські тавра, які вказують на те, що ці пояси мали збут і серед українських козаків. Цей факт підтверджений також присутністю таких поясів у колекціях українських історичних речей, як, наприклад, в музеї Тарновського в Чернигові тощо. А в XIX столітті у козаків були ще сильно поширені так звані «каламайкові» пояси з особливої тканини, що виробляли її спеціально для цих поясів. Ми згадували за бавовняні їх наподоблення. На місце цих поясів прийшли нарешті вовняні пояси червоної, зеленої, рідше синьої барви, що їх носять і тепер. Говорячи за пояси, не можна не згадати за старовинні чумацькі череси в формі довгого та вузького замшевого мішка з пряшкою на одному кінці та ремінцем на другому. Та ще за сучасні також куратяні, хоч уже й юхтові, пояси від 20 до 30, а то й більше сантиметрів завширшки – з кількома кишенями та п'ятьма чи шістьма защіками у формі ремінців з пряжками. Їх і тепер носить майже все населення Карпатів.